Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Veetfakeen öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte Aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku sanoo teille jotakin, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastain aasilla, ikeen alaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen, ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista, ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään, ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Davidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta, Jeesus Galilean Nazaretista. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät, ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hosiana Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, Kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, Kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan, ja oli siellä yötä. Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun, hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä, ja hän sanoi sille. Älköön sinusta ikinä enää, kasvako hedelmää. Ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset näkivät tämän, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä mikä tapahtui viikunapuussa, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat, Millä vallalla sinä näitä teet, ja kuka on antanut sinulle tämän vallan? Jeesus vastasi ja sanoi heille, Minä myös teen teille yhden kysymyksen. Jos te vastaatte minulle siihen, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Mistä Johanneksen kaste oli, taivaastako vai ihmisistä? Niin neuvottelivat keskenänsä sanoen, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo meille, miksi ette siis uskoneet häntä? Mutta jos sanomme ihmisistä, niin meidän täytyy perjätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana. Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat, emme tiedä, niin hänkin sanoi heille, niinpä en minäkään sano teille. Millä vallalla minä näitä teen? Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa, ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Tämä vastasi ja sanoi, en tahdo, mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi, minä menen, Herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? He sanoivat, ensimmäinen. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskaiden tietä. Ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä, ja vaikka te sen näitte, ette jäljestä päinkään katuneet, niin että olisitte uskoneet häntä. Kuulkaa toinen vertaus, oli perheen isäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikurnan ja rakensi tornin. Ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse, perimään hänelle tulevat hedelmät. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa, minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita. Useampia kuin ensimmäiset, ja he tekivät näille samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa, sanoen, he kavahtavat minun poikaani. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä, tämä on perillinen, tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä. Ja he ottivat hänet kiinni, ja heittivät ulos viinitarhasta, ja tappoivat. Kun viinitarhan Herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille? He sanoivat hänelle, nuo pahat hän pahoin tuhoaa, ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa. Jeesus sanoi heille, Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Tämä on tullut Herralta ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä, ja joka kaatuu tähän kiveen. Se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.